У блискавиці проникали в хати, клуні, повітки, жахаючи людей та роблячи нечуваний бешкет. Вдова Соломія, веселая насмішковата та жінка, яка ловко вміла передражнювати не тільки людей, а й птахів та звірів, тепер була збентежена і притишена. Загриміло? Я прокинулася», – розповідала Соломія. «Бачу двері всі прочинені. Думаю, що за халепа? Кота ж наче в мене немає? Хіба який домовик заліз? Стала з полу, щоб зачинити, коли це затріщало, засвітилося? Де? поцікавився Максим Іванович. Та в сінях же котиться клубочок, сипле іскрами. А якого кольору? Голубенький, а всередині червоний. Міниться, як веселка. Та мені не до того було, щоб дивитися на нього пильно. Злякалася я. Клубочок той до хати, я шась підрядно. Висунула носа, не дихаю. Дивлюся, що вона буде робити. Походило, походило по долівці, залізла під піч. Скочила на стіл, потім шаснула до судника. Щось там затрохтіло, зашипіло. Знов той клубочок скочив на долівку та до печі. А тоді як зави, як засвисти, і все. Що все? Пропав, як корова язиком злизала. Я лежала до раночку, не спала. До судника на світанні підійшла, глянула. Нема моїх ложок. Яких ложок? Срібних, ще прадідівських. З роду в рід передавалися, гарні ложки. Ах ти ж, думаю, злодіяка, як же ти взяв їх, без рук, без ніг, а взяло. Я до печі, там у мене чавун з картоплею стояв, приготовлений. Щоб зварить для свиней корм, дивлюся, матінко моя картопля зварена. Аж розкипілася, а чавун весь полуджений сріблом. Так ось де мої ложки поділися, думаю собі, як же це той клубочок примудрився таке учинити. Селяни гомоніли, дивувалися, ще один чоловік розповів, як блискавиця проникло у вікно крізь малесеньку дірочку і розмалювала шибки барвистими райдужними узорами. Можна буде принести ті шибки до школи, якщо це цікаво для учнів, а натомість засклити вікна іншими. Ще десь полум'яні заряди закип'ятили воду в бочках біля хати, а потім вибухнули із страхітливим гуркатом. «Чудово, чудово, муркатів Максим Іванович! Нам дуже повезло, друзі мої, дуже повезло!» «У чому повезло?» – невдоволено запитав діто низько, слинічий здоровенну самокрутку. Припаливши, він пихнув смердючим димом, і косо глипнув на дітей, які нишком сміялися з нього. «А в тому, Ониську Карповичу, – повчально сказав учитель, – що збіглося докупи два дивовижні явища – астрономічне і метеорологічне. Винятково! Треба записати всі ваші розповіді, зібрати докази. Швидкий полуджений чавун – передамо все це вченим, щоб вони мали над чим пометикувати». Не знаю, як вам, мені такі явища, ні до чого, сердито звався дітоницько. Таке знялося, наче перед кінцем світу. Я заховався у хату, а воно мигає, а воно періщить, як так страшно, так страшно, що я, хоч і не вірю, почав молитися. Молюся, а воно гримає, молюся, а воно гримає. Молився, молився, один чорт не помагає. Тоді я голову під подушку, щоб не видно було, та й заснув. Люди сміялися. Максим Іванович сказав весело. Гроза справді рідкісна. Мені здається, що вона космічного походження. Як так? Розкажіть. Ви помітили, у повітрі зовсім не було вологи. Еге, згодилася Соломія. Сонце сідало на спеку. бо. Барометр теж не показував грози. І раптом оці боліди, небесні гості. Після падіння залишився велетенський стовп космічного водню, а в повітрі водень почав бурхливо з'єднуватися з, з кисним